Puterea constrângătoare se află numai sub cărmuirea lui satana. Principiile Domnului nu sunt de natura aceasta. Autoritatea sa se bazează numai pe bunătate, milă și iubire și prezentarea acestor principii este mijlocul folosit de el. Cârmuirea lui Dumnezeu este morală, iar adevărul și iubirea trebuie să fie puterea predominantă.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 Satana i-a dus pe oameni la păcat și planul de mântuire a fost pus în aplicare. Timp de patru mii de ani, Hristos a lucrat pentru ridicarea omului, iar Satana, pentru ruina și degradarea lui. Universul ceresc a privit toate acestea. Când Domnul Isus a venit în lumea aceasta, puterea lui Satana a fost îndreptată împotriva sa. De la data când el s-a arătat ca prunc la Betleem, uzurpatorul s-a străduit să-l nimicească. El a căutat pe toate căile posibile să l împiedice pe Isus să aibă o copilărie desăvârșită, o vârstă a maturității nepătată, o slujire sfântă și un sacrificiu fără cusur. Dar el a fost înfrânt. N-a putut să-l ducă pe Hristos în păcat. N-a putut să-l descurajeze sau să-l îndepărteze de la lucrarea pe care venise să o aducă la îndeplinire pe pământ. Din pustie la Golgota, furtuna mâniei lui Satana s-a abătut asupra lui. Dar cu cât aceasta lovea mai nemilos, cu atât mai categoric s-a prins fiul lui Dumnezeu de mâna tatălui și a continuat să meargă înainte pe cărarea stropită cu sânge. Toate eforturile lui satana de a-l apăsa și înfrânge n-au făcut decât să aducă într-o lumină și mai curată caracterul său nepătat. Cerul întreg și lumile necăzute în păcat fusese martori la această luptă. Cu ce interes viu au urmărit ele scenele de încheiere a conflictului. L-au văzut pe Mântuitorul intrând în grădina Ghețiman cu sufletul apăsat de groază și întuneric mare. Au auzit strigătul său amar: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Matei 26 cu 39. Când prezența tatălui s-a retras, l-au văzut întristat o întristare plină de o amărăciune ce o întrecea pe aceea a ultimei lupte cu moartea. Sudoarea de sânge era împinsă afară prin porii sale și cădea în picături pe pământ. De trei ori a izbucnit de pe buzele lui rugăciunea de scăpare. Cerul nu mai putea să îndure scena și un sol al mângâierii a fost trimis la Fiul lui Dumnezeu. Cerul a văzut victima vândută în mâinile gloatei ucigașe, și în mijlocul bagișocorii și violenței, târâtă de la un tribunal la altul. El a auzit glumele murdare ale persecutorilor lui Isus pe tema nașterii sale umile. A auzit tăgăduirea cu blesteme și jurăminte a unuia dintre cei mai iubiți ucenici ai săi. A văzut lucrarea turbată a lui satana și puterea lui asupra inimii oamenilor. Ce priveliște înspăimântătoare! Mântuitorul prins în miez de noapte în ghețimani, grât într-o parte și alta, de la palat în sala de judecată, adus de două ori înaintea preoților, de două ori înaintea sinedrului, de două ori înaintea lui Pilat și odată înaintea lui Irod, bagiocorit, biciuit, condamnat și dus să fie crucificat, purtând povara cea grea a crucii în mijlocul vaietelor ficelor Ierusalimului și al insultelor gunoiului omenirii. Cerul îl privea cu durere și surprindere pe Hristos atârnând pe cruce, cu sângele și roind din rănile din tâmplele sale, iar sudoarea amestecate cu sânge stând pe fruntea lui. Picătură cu picătură sângele curgea din mâinile și picioarele sale, pe stânca găurită pentru a se pune în ea piciorul crucii. Rănile făcute de cuie se lărgeau tot mai mult datorită greutății corpului. Răsuflarea lui chinuită devenea din ce în ce mai rapidă și mai adâncă pe măsură ce sufletul său se zbătea sub povara păcatelor lumii. Tot cerul era plin de uimire atunci când rugăciunea Domnului Isus a fost înălțată în mijlocul groaznicelor lui suferințe. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca 23,34 Și cu toate acestea, se aflau acolo oameni făcuți după chipul lui Dumnezeu, unindu-se pentru a zdrobi viața singurului său fiu și priveiliște pentru universul ceresc. Stăpânirile și puterile întunericului se adunaseră în jurul crucii, aruncând umbrele necredinței și ale iadului în inimile oamenilor. Când Domnul a creat aceste ființe ca să stea înaintea tronului său, ele erau frumoase și pline de slavă. Frumusețea și sfințenia lor erau în armonie cu poziția lor înaltă. Ele erau bogate în înțelepciune dumnezeiască și încinse cu armură cerească. Erau slujitorii lui Jehova. Dar cine putea recunoaște în îngerii căzuți pe serafimii slăviți care au slujit cândva în curțile cerești? Agenții lui satana s-au unit cu oamenii răi pentru a face poporul să creadă că Hristos este cel mai mare dintre păcătoși și pentru a stârni toată ura împotriva lui. Aceia care și-au bătut joc de Hristos în timp ce a pe lemnul crucii erau plini de spiritul primului mare rebel. El i-a umplut cu vorbe stricate și murdare, le-a inspirat jocurile, dar în toate acestea n-a avut nimic de câștigat. Dacă un singur păcat s-ar fi aflat în Hristos, dacă el s-ar fi supus măcar într-un singur lucru lui satana pentru a scăpa de acea îngrozitoare tortură, vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului ar fi triumfat. Hristos și-a plecat capul și a murit, dar și-a păstrat cu tărie credința și supunerea față de Dumnezeu. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Apocalipsa 12 cu Satana a văzut că masca sa a fost smulsă. Guvernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuți și înaintea universului ceresc. El se descoperise ca ucigaș. Vărsând sângele fiului lui Dumnezeu, el se rupsese cu totul de simpatia ființelor cerești. De aici înainte, lucrarea lui avea să fie restrânsă. Indiferent de atitudinea pe care avea să o ia, el nu i mai putea întâmpina pe îngerii ce veneau din curțile cerești și înaintea lor să-i acuze pe frații lui Hristos că sunt îmbrăcați în hainele întunecate și murdare ale păcatului. Ultima verigă a simpatiei dintre satana și lumea cerească a fost ruptă. Cu toate acestea, satana nu a fost încă nimicit. Nici chiar atunci îngerii n-au înțeles tot ce era cuprins în lupta aceea mare. Principiile în jurul cărora se dădea lupta trebuiau să fie mai bine lămurite. Și pentru binele omului, existența lui satana trebuia să continue. Omul, ca și îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre prințul vieții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 atunci n-ar putea fi un Dumnezeu al adevărului și al dreptății. Când oamenii au călcat legea lui Dumnezeu și au nesocotit voința lui, satana a jubilat. Se dovedea, spunea el, că legea nu poate fi ascultată, iar omul nu poate fi iertat. Pentru că el, după răzvrătire, fusese îndepărtat pentru totdeauna din cer, satana pretindea ca neamul omenesc să fie pentru totdeauna exclus de la mila divină. Dumnezeu nu putea fi drept și totuși să manifeste milă față de păcătos. Dar chiar și așa ca păcătos, omul era într-o poziție cu totul diferită de aceea lui satana. În ceruri, Lucifer păcătuise în lumina prezenței lui Dumnezeu. Lui, ca niciunei alte ființe create, i-a fost descoperită iubirea lui Dumnezeu. Cu toate că înțelegea caracterul lui Dumnezeu și cunoștea bunătatea lui, satana a ales să urmeze calea propriei voințe egoiste și independente. Alegerea aceasta a fost definitivă. Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru salvarea lui. Dar omul a fost înșelat. Mintea sa a fost întunecată de sofismele lui satana. El nu a cunoscut înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu. Pentru el, nădejdea consta în cunoașterea iubirii lui Dumnezeu. Adâncindu-și privirea în caracterul său, el putea să fie atras înapoi la Dumnezeu. Prin Hristos, oamenilor li s-a descoperit mila lui Dumnezeu, dar mila nu înlătură dreptatea. Legea descoperă atributele caracterului său și nicio iotă sau o frântură de literă din ea nu poate fi schimbată pentru a se potrivi omului în starea sa căzută. Dumnezeu n-a schimbat legea, dar s-a jertfit pe sine, în Hristos, pentru răscumpărarea omului. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. 2 Corinteni 5,19 Legea cere neprihănire, o viață neprihănită, un caracter desăvârșit, și omul nu poate da așa ceva. El nu poate satisface cerințele legii sfinte a lui Dumnezeu, dar Isus Hristos, venind ca om pe pământ,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 Planul lui satana a fost acela de a despărți mila de adevăr și de dreptate. El a căutat să demonstreze faptul că neprihănirea legii lui Dumnezeu este un vrăjmaș al păcii. Dar Hristos a arătat că în planul lui Dumnezeu ele sunt în mod indisolubil legate că una nu poate exista fără cealaltă. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea se sărută. Salmii 85 cu 10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 Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Iacov 2,10 Consimțind să calce o singură poruncă, oamenii sunt aduși sub puterea lui satana. Înlocuind legea lui Dumnezeu cu legea oamenilor, satana caută să controleze lumea. Lucrarea aceasta este prevestită în profeție. Despre puterea marelui apostat, care este reprezentativă pentru satana, se spune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 Vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Ezechiel 28, cu 6 la 19. Salmii 37 cu 10, Obadia 16. Acesta nu este un act al puterii arbitrare din partea lui Dumnezeu, cei ce au respins mila sa, vor cu lege ce au semănat.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 care este iubire, îi va nimici. La începutul marii lupte, îngerii nu înțelegeau aceasta. Dacă satana și oștile sale ar fi fost lăsat să culeagă pe deplin roadele păcatului lor, ei ar fi pierit. Dar ființele cerești n-ar fi înțeles pe deplin că acesta a fost rezultatul inevitabil al păcatului. În mintea lor ar fi rămas o îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu ca o sămânță a răutății,